I continuem la ronda de, de contactes en aquest matí de Ràdio Palafrugell amb els portaveus dels grups municipals que conformen el consistori de casa nostra i a continuació doncs, saludarem, tenim a l'altre costat de la línia telefònica el portaveu del de, Partit Socialista de Catalunya de Palafrugell saludem a Juli Fernández, bon dia bon dia doncs ahir es va formalitzar aquest acord del qual heu estat treballant doncs, en les darreres setmanes. Eh, les xifres doncs, ens porten aquest 1,8 milions d'euros de l'Ajuntament de Palafrugell Més enllà d'aquestes xifres que són molt importants per a la, per a la gent doncs, que s'hi podrà acollir, eh, hem de valorar doncs, aquest, el fet no?, principal, que tu ja ho vas destacar ahir també, que per primera vegada podríem dir, poder, doncs s'han deixat de banda els colors dels partits per intentar doncs, treballar eh, de forma conjunta per aconseguir eh, un acord de ciutat. Sí, és que que la situació ho requereix, jo crec que en aquest jo potser ho vaig deixar molt clar en no, el plenari, en una situació com aquesta, amb aquesta pandèmia que està fent un mal impressionant a l'economia i també a les famílies, eh, la gent no entendria que en aquest moment els partits polítics o grups municipals deixin a baralles estèvils sobre lluites polítiques i teològiques. Per tant, jo d'això ja de bon principi, ja fa més d'un mes vaig posar sobre la taula la, volta, la nostra Europa d'intentar arribar a un acord molt ampli, molt transversal, que afectés doncs a les famílies, que afectés de les empreses, que afectés que també afectés a la, la part interna de l'Ajuntament en quan a qüestions organitzatives i de flexibilització i, bueno, malgrat que hem estat pràcticament tres setmanes, doncs, a menys de canviables. Vull deixar molt clar que jo, en la primera proposta que fa el nostre grup govern, en aquell moment ja, el paquet de mesures que el nostre grup proposava, apujava 1.820.000 euros. Era una proposta realista, una proposta que demostrava el coneixement que en aquest cas tinc jo i el nostre, i el meu grup, de la situació real de l'Ajuntament en quant a les seves possibilitats. I content, content, perquè al final també jo crec que el govern, són tres formacions polítiques, han vist que en aquests moments és molt millor fumar que no pas entrar en la guerra estèria ni el sobre de qui té la culpa, qui ho fa millor, qui ho fa pitjor. Mm -hmm. Dins d'aquestes mesures s'enfoquen doncs, sobretot en dos grans àmbits no? el que seria els respectes socials i després els respectes doncs, de, de, de promoció econòmica ha eh, cal de caldre treballar també intensament no? per, per tal que aquestes mesures arribin el més aviat possible a les persones i als col·lectius que més ho, ho necessiten suposo que també seguireu no? de prop com veniu fent eh, durant tots els anys eh, que heu estat a l'oposició doncs, que ...que aquests tràmits no, no, no s'allarguin més del necessari, no? Clar, fixa que jo, en el curs de l'assolut, jo ho he dit moltes vegades... I ...que hem dit que nosaltres que, que pensem que anem un mes tard... ...aquest plan és que he tingut de fer fa un mes... ...i això no és cap crítica, sinó sí que és per la pròpia... ...la situació és complicada a nivell de interna... Mm -hmm. ...però, clara, l'Ajuntament que han de posar-nos la maquinària... ...perquè això implica, en el segon pas, serà modificar els pressupostos... ...per poder donar cobertura amb aquestes línies econòmiques... La ministra doncs, pot trucar a convocar les bases de les de subvenció i després de dir que el que les faci amb la seguretat. Això requereix una tramitació de dos tempos que l'administració pública s'ha de garantir i per tant nosaltres el que hem de demanar al plenari que ara no s'adormin. I aquesta feina sí que els toca a ells. Nosaltres com a grup podem participar-hi en la definició de les bases, en el que és la, les característiques, però en la tramitació en sí, si, li toca al govern. La posició no pot iniciar cap tràmit perquè no, no estem governant. Per tant, estarem molt a sobre, intentarem doncs, que el govern no s'adormi perquè les ajudes arribin el més aviat possible, perquè quan la gent té problemes, les empreses tenen problemes ara, al moment que més o menys poden començar a obrir, però hi ha molta família, fins i tot, que fa més dos mesos i mig que no cobran res, perquè inclús, encara hi ha alguns hi ha que no s'han cobrat. Per mm -hmm. tant, està clar que com més ràpid puguem anar, molt millor. Nosaltres estarem a sobre, òbviament. En la sessió d'ahir també, Juli, comentaves que aquest 1,8 milions d'euros és una xifra que és totalment real, que no s'hi afegeixen altres xifres com sí que potser fet en altres municipis per intentar fer-les una miqueta més pomposes. Destacaves aquest fet també ahir, Juli? Clar, sí, perquè jo crec que ara podem entrar en una guerra de lluites de xifres. Jo que aquest acord planteja una aportació econòmica que jo crec que és el tot de que podem anar per no posar en risc l'evolució econòmica en els futurs uh, anys, perquè en contra d'aquesta pandèmia la situació de crisi implicarà que durant dos o tres anys més, o sigui, fins al 2022-2023, això tindrà cos de pressupostos de cada any. Per tant, si ens passem molt i volem destinar més recursos als que podem, podem trobar-nos que quan fem l'igressa de la pressupostos del 2020 entrem en domenors negatius, i això implica automàticament que has de fer un pla d'escenariament econòmic i, per tant, vol dir que automàticament estàs fiscalitzat permanentment amb la gestió del pressupost, vol dir que ja, ja no manes tu, sinó que manes l'autoritat la, completament superior. Tant s'ha d'anar molt en compte. Què passa? Clar, aquí t'ho podien posar moltes més coses. Si realment pensem que cal fer inversions, si realment pensem que cal eh, incentivar el que és la part de neteja de diària i neteja del dia a dia, i això ho quantifiquem i ho posem, això pot donar bastant més recursos, perquè això és, aquesta, el 1.800 és un despès ordinari directe directa activitats afectades pel Covid-19. Però podem posar moltes més coses, que seran despeses indirectes, però inclús hauria d'estar a nivell d'inversió. Tot això ho sumem, clar que donar més 1.800, però crec que és molt més correcte parlar del que decidirem directament en aquesta situació, que no pas començar a imputar a despeses indirectes, que inclús i, a més, que inclús ja imputen despeses que he fer a l'any 2021-2022. Bé, bueno, les xifres les poden inflar tant que en puguem, però jo sempre som més, més patiària, ser molt objectiu, molt, molt correcte i imputar les despeses que li pertoquen. Mm -hmm. Està bé puntualitzar-ho perquè a vegades la gent es queda amb el titular no? i podem veure que en d'altres municipis eh, d'aquí, doncs eh, de la nostra comarca, s'han invertit 4 milions d'euros o, o, o es destinaran 4 milions d'euros per afrontar la crisi del coronavirus i, clar, si ho, comparem, podem, si ho comparen amb, amb Palafrugell 1,8, diuen carai, no, a Platja de Daru, per exemple, s'ho estan gastant més. A Aclarim aquest punt, eh? S'ha de ser molt cursi i a mi sortia un titular que deia que la Diputació de la Sona milions d'euros Covid-19, però a mil milions d'euros entre el 2020 i el 2023. Clar, els titulars a vegades són molt atractius va tenir d'aquella darrere. I en aquest cas, aquest titular de Palau de Lleida de 1800 no enganya ningú. Són despeses ordinàries que podem destinar en l'any 2020. No imputem ni 2021, no imputem despeses indirectes, no imputem despeses d'inversió de cap any. Per tant, quan la llena agafi de xifres, que les analitzi una per una. Però això jo veig voleu deixar molt clar, però aquest soc, soc en aquest aspecte sóc un d'aquesta capell. Mm -hmm. Sé que les xifres són molt atractives, però bé, no ha, en aquest entorn nostre, de Girona, no hi ha cap ajuntament que vulgui assinar l'any del 2020 4.000 euros de despesa ordinària al Covid-19. No ha cap. Mm -hmm. Doncs eh, volíem també autoritzar aquest aspecte que, que ahir ja va doncs, apuntar en, en Juli Fernández, del qual doncs, agraïm que ens hagi la trucada avui i seguirem doncs en contacte, Juli, per seguir doncs, l'actualitat del nostre municipi i també doncs, fer-ho eh, amb vosaltres, amb el Partit Socialista. Moltes gràcies, Juli, i fins la propera.